Když byli znovu sami, Earl přistoupil k hedr. Ukaž mi to ruku. Neochotně ji natáhla. Moc jsem se nepraštila. Pravda, škrábance už se zatahovaly. Ruka se jí třásla. Nemůžu tomu uvěřit. Tohle je na mě moc. Na čistě technické úrovni byl Erl ohromen, jak rychle se po výboji stvoření vlkodlaci hojí. Z čistě praktického hlediska držal zraněnou ruku ženy s očima plnýma slz, protože si právě uvědomila, že její život skončil. To bude v pořádku. Ne, nebude. Ano, může, trval na svém. Nemusíš skončit jako oni. Dá se to ovládnout. A pokud to ovládnout nedokážeš, budu tě muset zabít. Er, nepříjemnou myšlenku rychle zapudil. Jak to můžeš vědět? Utěšování mu moc nešlo. Těžko se mu to říkalo, ale teď na tom stejně nezáleželo. Protože i já jsem blkodlák. Překvapená hedr mu ruku vytrhla. Cože? Běž ode mě! Nakrčila nos, jak ho instinktivně očichala, jestli říká pravdu. Ne! Ne, ty jsi normální! Do prdele, co jsem to právě udělala! Oči se jí rozšířily. Já teď cítím lidi. Pro boha. Erl omluvně zvedl ruce. No, býval jsem, Blakodlák, Dokud to země nevytáhlo velký magický světlo. Proč? Jak? A proč bych ti to sakra měla věřit? Chtěla vědět, Hedr ustoupila o další krok. Defenzivně založila ruce. Tak proto máš v autě klec. Proto se na stanici pohyboval tak rychle. Ale... Ale proč nejsi zlý? Už začínala cítit nutkání. Skrývala to dobře. Paslouchej, Hedre. Já vím, jak se teď cítíš. Nejsi to, za co se máš, ale to, jako co se chováš. Můžeš s tím bojovat. Ale já je chci všechny zabít. Zasičela, pak se rychle rozhlédla, jestli je někdo neslyšel. Stlumila hlas. Chci jim servat ty jejich pitomí obličeje. Chci jim holýma rukama zlámat kosti. Tahle tvoje část nikdy úplně nezmizí, ale dá se snést, když ji potlačíš. Chlapce mě tyhle věci naučil, doporučoval modlitby a meditace. Tak jsem si vybral kouření. Zdá se, že to pomáhá. Sakra, možná ze mě teď bude jeden z těch otravných chlápků, co zkouší přestat a pořád si na to stěžujou. Takový lidi nesnáším. Tvrdíš, že tě vyléčila magie? Hedr podezřívavě přimhouřila oči. Znělo to pochybovačně dokonce i podle édlových standardů. K čertu, proč ne? Nevěřila jsem ani na vlkodlaky, tak proč ne magie? Ale na stanici si tvrdil, že žádný lék není. Tvrdil si, že ho lidi hledají celou věčnost. Co na to říct? Pokrčil Érl rameny. Ještě před hodinou jsem o něm nevěděl. Odpověděla smutným uchechtnutím. Znáš ten starý vtip o holce, co si stěžuje na svoje problémy, ale když je chce chlap vyřešit, tak to holka odmítne, protože si na ně chce dál stěžovat? Hedr si otřela oči. Podělaný zvuk. Jak tohle vyřeším? Na tuhle možnost Érl nepomyslel. Lék mu vždy připadal jako nesplnitelný sen. Bylo to buď vytrvej nebo zemři, ale teď se stal živým důkazem, že cesta existuje. Mohl by ten amulet vyléčit i ostatní lokodlaky. Nabízené možnosti mu brali dech. Ten amulet, o které mluvil vězeň, to je klíč, mě vyléčil, musíme ho najít. Když se tu naskytl nepatrný náznak naděje, Hedr se ho chytila všema deseti. Myslím, že ho tak nějak cítím. Je to jako divné bzučení, co nemizí. Jako obyčejný člověk, édl skutečný šum necítil, co teprve ten falešný. Byl úplně hluchý. Tu věc najde jen s pomocí Hedr. Stále tu byla ta záležitost s vyřízením Alfy a jeho smečky, ale Erl byl sakra dobrý lovec ještě předtím, než ho prokleli. Stále měl pár triků v rukávu. Vyrazíme s našimi týmy, pak se rozdělíme a vydáme se stopě amuletu. Najdeme amulet a najdeme i hajzla, co za tímhle stojí. Mě vyléčit, jeho sejmout, zachránit město. To zní jako plán. Kapitola šestnáctá. Tentokrát si začaly rusové. Jistě probíhala tu válka. Podle všech měříte košklivá, šklivá, ale byli to sověti, kdo vnesl nadpřirozený element do normální podělaný lidské války. Řekněme, že operace, které ve skutečnosti neproběhly a byly provedené hypotetickými jednotkami, dosahovaly příliš vysoký úspěšnosti. A sověti svý specialisty půjčili i spojencům. Jak jste si asi odvodili, jsou určitý detaily, do kterých nemůžu zabíhat, zvláště pak v tom hledeníku. Bezejmenej podplukovník a bezejmenej stařík v košili a kravatě se nám postarali o poslední briefing před odletem do Větnamu. A pokud to komunisti chtěli eskalovat na paranormální frontě, měli jsme odpovědět stejně. Úkolem STFU mělo být vysazení v oblastech, kde by američané neměli být, a zabití hromady nepřátel. Pak se přesunout a zapakovat to. Podobnými se jsem neměl rád. Ne, že bych v nich nebyl dobrý. Vlastně jsem byl hodně dobrý. Smířil jsem se s tím, že jsem monstrum, ale musel jsem být opatrný s tím, jak často ho budu pouštět ven, aby se pohrálo. Dokonce i monstre mají pravidla. No, některý z nás... V ideálním případě naše operace přilákají pozornost ruského poradce. Doufali, že ho pak dokážeme neutralizovat. Bezajmení muži nám řekli, že je známe jako Nikolaj. Vydali jsme se na lov. Když utekli před tou obludou, Horst s Linsem přelezli pletivový plot a vloupali se do skladiště kde se schovávali a mrzli, dokud neusoudili, že je bezpečné vrátit se k autu. Přestože byl vyděšený, pečlivě se to snažil před lincem skrývat, když se tam choulili v tísnivém tichu a poslouchali vytí vlkodlaků. Tahle situace byla tak mimo ligu Briarwoodu, až ho to deptalo. Cesta zpátky ke Kadelaku trvala věčnost. Na útěku hodně zatáčeli, sníh taky moc nepomáhal a on odmítal uznat, že se ztratili. Jejich podivnou trasu vysvětloval tím, že by se na otevřených silnicích jen nabízeli blkodlakům, takže museli jít přes dvorky. Po dvaceti minutách přeskakování plotů se dostali ke spálenému koloniálu a svému kadelaku. Hrsta překvapilo zjištění, že přežil i další člen jeho týmu. Jason Lokoko seděl na kapotě a pátral po možných hrozbách. Protože svůj díl stříbrné munice v SAV už vystřílel, vzal si Loko na hlídku karabinu M4, která patřila JN a v jeho rukou vypadala jako hračka. Horst ho chtěl sjet, že mu poškrábá lak, ale obr vypadal, že by ho klidně zastřelil, tak si to raději rozmyslel. Loko, rád je vidím, řekl Horst, šťastný, že jejich obr je příliš hloupý, aby utekl. Loko jen něco souhlasně zabručel. Myslel jsem, že je po tobě. Páni, to jsem rád, že jsi nevzal auto, vydechl Linz. Bylo vidět, že tím Loka nepotěšil. Klíčky máš ty, skočil z kadilaku, laku, se s úlevou narovnalo. Jedeme. Vypadněme z tohohle smradlavého města, souhlasil Horst. Ne, musíme do nemocnice, řekl Loko, když obešel auto a otevřel zadní dveře. Vyhodilo ji to. Jo? Horst se dočkal dalšího překvapení, že naživuje i jeho holka. Loko ji položil na zadní sedadlo v autě. Se sklopenou třetí řadou tam bylo dost místa, aby si mohla lehnout. Loko se ji snažil co nejlépe očistit, vypráznil všechny jejich lahve s vodou a přehodil přes nideku. Vnitřek kadelaku páchl. Vůně nového vozu nahradil smrad obludných zvratků. Joen se třásla. Její tvář měla nechutný zelenožlutý odstín, koupala se v potu. Vypadaly jí chomáče vlasů, na odhalené lepce po nich zůstaly purpurové skvrny. Re, ne? zeptala se Joen. Chraptěla. Oči měla zavřené a hors sebou trhl, když uviděl, že jsou slepené zeleným povlakem, Jsi to ty Jeho první reakcí bylo říct, že vypadá jako na smrtelné posteli. Jo, Zlato, vrátil jsem se pro tebe, řekl místo toho Horst. Věděla jsem to, není mi dobře. Pak se zakuckala a pozvracela koberec. Horst mimo děk okrok ustoupil. Kámo, ta je v hajslu. Lins se zakryl pusu košile. Něco chytla, jak byla v žaludku toho strašáka. Joanne byla vážně nemocná. Horsci pokoušel vybavit výcvik nováčků. Ta žhavá blondýna Holly Newcastleová jim přednášela, co všechno můžou od monster chytit a co pak mají dělat. Na neštěstí celou dobu Holly jen zvlékal očima a nedával pozor. Ty věci většinou mířila na inteligenty, co měly zastávat podpůrné funkce a Horst věděl, že jeho čeká post velitele týmu. Ale jo en se teď rozpouštěla nebo co a mohlo to být nakažlivé. Má horečku, pověděl Mloko. Myslel jsem, že bych ji mohl nést, ale došlo mi, že by nás pak monstra ucítila zabila. Potřebuji antibiotika. Tohle antibiotika nespraví, chlapé. Tohle je jako ebola nebo AIDS. odporoval mu Linz. Ta děvka dostala ebolový AIDS. Já s ní nepojedu, ani náhodou, sr. Loko reagoval s překvapivou rychlostí. Linz sebou trhl, když mu hrdlo sevřela jedna obrovská ruka. Uboze zakvičel, když si ho Loko přitáhl ke skleněnému oku. Tak půjdeš pěšky. Loko jen nepatrně zvýšil hlas, ale bylo jasné, že by Linsovi mohl rozdrtit průdušnici. Dej mi klíčky, Lery. Lins s vytřeštěnýma očima sáhl do kabátu a vytáhl svazek klíčů. Loko mu je vytrhl a ještě vteřinku ho držel, jako by zvažoval, že ho zmáčkne trochu silněji, ale nakonec ho pustil. Lins odvrávoral stranou, kašlal. Loko se pak podíval na Horsta. Máš s tím problém, šéfe. Ty malé, nevždy stejným směrem upřené oči byly šílené. Své přezdívce dělal čest. Zahanbený, že se nechal zastrašit vlastním nádeníkem, Horstin zavrtěl hlavou. Chytáš něco? Zeptal se jí po třetí během několika minut Herbinger. Hedr se nad tím zamyslela, ale nevěděla, jak má odpovědět. Bzučivý zvuk před chvílí zesílil, ale teď slábl. Je to divné, bylo to silné, ale vytrácí se to. Teď je tu další takový slabý v pozadí. Není tak hlasitý, ale připadá mi mocnější, jestli ti to dává smysl. To je měsíc, vysvětlil ji Herbinger, když zabočili na další známou ulici. Sněžné řetězy pro trakci znamenaly obrovský rozdíl a přestože Herbingera ještě nedávno považovala za hloupého turistu, ve skutečnosti věděl, co dělá. Opravdu můžu slyšet měsíc? Svým způsobem. Je to komplikovaný. No, možná bych se o tom měla nechat poučit, nemyslíš? Odsekla. Není důvod být sarkastická. Můžu náš omezený čas trávit přednáškou o drobnostech ovokodlacích, který jsem vyčetl ze starých zaprášených knih a co možná vůbec nejsou pravda? Nebo se můžeme držet důležitějších kousků, třeba toho o nepromění se do lidošrouta. Je to na tobě. Už ti někdo řekl, že jsi vyloženě příjemná osobnost? Jednou nebo dvakrát zmírnil Herbinger tón. No, co zatím dokážu říct, za šum nemůže samotný měsíc, ale vyvolává ho lunární cyklus. To je ten šum, co slyšíš. Nízkofrekvenční zvuk, někde je to silnější, ale nikdo neví proč. Dokonce i lidi ho můžou zaslechnout, ale neovlivňuje je to tak jako nás. Možná jsou to magnetické pole a my jsme jen citlivější. Možná je to něco magického, Ať se propadnu, jestli to vím, ale ať už je to cokoliv, zaručeně ti to při úplnku přepne vnitřní režim. Jsou to tři noci v měsíci, kdy to nedokážeš kontrolovat. To nezní tak špatně. Tři mizerné noci, s tím by se vyrovnat dokázala. Herbinger se jen zamračil a sledoval silnici. Co? Je tu háček. Vždycky je v tom háček. Je tak komplikovaný. Měníš se ty tři noci, ale chceš se proměňovat celou dobu. Si jako pés, vidíš něco utíkat a hned to chceš pronásledovat. To jsme my, jen horší. Něco tě nakrkne a hned to chceš zabít. Něco chceš a vezmeš si to. Někdo tě nažhaví a... Zarazil se, podíval se na ní a začal se červenat. Hedr to překvapilo, ale Herbinger působil jako hrozně staromódný. A mluvám se. Jsem polda, Herbingere. ne je ptiška. Začínala jsem na Okrsku ve velkém městě a nás atraktivní se vždycky půjčovalo mravnostní jako falešný prostitutky. Hedr se nikdy nepovažovala za krásnou, ale věděla, že je přinejmenším hezká. Máš přednosti? Tak je zúročíš. Herbinger se zdvořile odkašlal. <kly> Chápu. Pan drsný zabiják Monster jí nepřipadal nijak zvlášť prudérní. Viděla jsem věci, ze kterých by ti vstávaly vlasy na hlavě. Jen malá rada, děvka s kompletním chrupem? To bude policajtka v utajení. Aha, no, sekněme jen, že to může být dostošklivý. Přinovu se můžeš s trochou praxe ovládat, i když se proměníš. Čím blíž je úplně, k tím těžší to je. A o úplňku Tomáš jako člověk těžký a nakonec se proměníš, tam si bez šance. Já mám roky praxe a stejně se na ty tři noci zamykám do podzemního krytu. No, zamykal jsem se. Pořád si nemůžu zvyknout, že už to nebudu muset dělat. Hedr se vrátila k vyhlížení z okna. Pokryla velké území, ale šlo vždy o domy, které už zkontrolovaly průzkumné týmy. Vzala proto mapu a pravítko a rozdělila pozemky v Copper Lake na menší sekce, které měly nové skupiny propátrat. Když rozdávala úkoly, nikdo její autoritu nespochybnil. Pokud se začnete chovat jako velitel, všichni zjevně předpokládají, že jim jste. Tady zaboč vlevo, Herbinger poslechl. Chytáš něco, zeptal se s nadějí v hlase. Je to zmatené, Hedr se právě teď cítila velmi dobře. Záchvaty šíleného hladu pominuly stejně jako od někud přicházející vstek. Necítila se příliš odlišně, i když jí každé světlo připadalo příliš jasné, motor příliš hlasitý, vzduch stopení přehnaně dráždil odhalenou kůži a útočilo na ní tolik matoucích pachů, že doslova ochutnávala vzduch. Upřímně, Herbingere, jak těžký to bude, to záleží je na tobě, odpověděl. Její otázce se vyhnul. Nebuď takovej srab, rovnou to na mě vybal. Herbinger dlouho neodpovídal. Zdálo se, že to je pro něj hodně obtížné téma. Chtěla něco říct, ale zarazil ji. Musíš vědět, že jsem, byl jsem, vzácnost. Upřímně, jen hrstka z nás to dokáže kontrolovat. Žádá si to železnou vůli. Časem je to jednodušší, ale toho času potřebuješ opravdu moc. Skoro každý se změní v čirý zlo. Většina těch, co to skrývá, to nedělá kvůli sobě. Oni se jen bojí, že přijde někdo jako já a sejme je. Proto se snaží nepřitahovat pozornost. Vidím to tak, že 90% zemře do měsíce, dalších devět nepřežije rok, Odmlčil se. To zbylý procento jsou ti nejnebezpečnější. Většina z nich se nevzdá, jen jsou chytří a dobře to maskujou. A pak je pár takových jako ty. Asi jo, jsme speciální várka. Hedr nebyla typ, co se vzdává. Vitrína, kterou rozbila ve škole, obsahovala spoustu trofejí s jejím jménem. Dostala se do chlapeckého hokejového týmu jen kvůli tomu, že ji někdo tvrdil, že holky neumí hrát. Ze stejného důvodu se stala policejním důstojníkem. Život při každé příležitosti zrážel k zemi, ale ona to vždycky překousla a pokračovala dál. Měla spoustu možností to vzdát. Příliš rychle ztratila příliš mnoho lidí. Po osobních tragédiích z několika posledních let by nikdo ani nemrkl, kdyby to vzdala, ale ona zdědila irský temperament i finskou tvrdohlavost a byla příliš umíněná, než aby nechala život vyhrát. Takže pokud tu kletbu dokázal porazit Herbinger, zvládne to i ona. Říkal si, že to trvalo hodně dlouho? Zasmál se, než se na ní podíval. <laughs> Nevěřila bys, kdybych ti to řekl. Ani nemrkla. K čertu s tím. Dobře, narodil jsem se v roce 1900. A? 1900 a nic. 1900. Heger na něj jen zírala. 1900 po Kristu. Víš, ten rok po 1899. Bojoval jsem v první světové válce. Mám vnoučata starší než ty. Moje pravnučka by se ti líbila. Myslím, že byste spolu skvěle vycházeli. Ona si taky od nikoho nenechá nic líbit. Hedr zavřela oči. Kdyby právě neviděla, jak se jí prsty zahojily během čtyř vteřin a nebyla tu ta spousta dalších divných nadpřirozených věcí, prostě by si myslela, že je Herbinger světý, ale právě teď jí připadalo možné cokoliv. Takže vlkodlaci nestárnou... Ne, i my stárneme. Jen hodně pomalu. Transformace je obnovující proces, jako každoměsíční vyladění. Navíc se hojíme rychleji a nejsme nemocní. Naposled jsem nastydnul ve dvacátých letech. Nebýt ty nekontrolovatelný krvežíznivosti, tahle kletba by měla dobrý stránky. Vykouřil jsem asi milion cigaret, ale každý měsíc jsem dostal nový plíce. Já a vypadají ti blomby, až se zuby změní v tesáky, ale se zubním kazem už si hlavu lámat nemusíš. Tohle bylo šílený. Tohle je tak, páni, sakra. Já vlastně nevím. Transformace pálí kalorie rychleji než maraton. Taky spořádáme tuny jídla. Když vyrazíme do bufetu, kde můžeš sníst, kolik chceš, můj tým si mě vždycky dobírá, že nejsem plný, ale že mi jen došel čas. Každý měsíc se snažím stloustnout. Sakra, nedivil bych se, kdybych při tom dnešním výprasku ztratil minimálně 10 kilo. Počkat! Vyhrkla Hedr tak nečekaně, že Herbinger dupnul na brzdy. Auto kousek klouzalo po ledu. Co je? Cítíš amulet? Zeptal se, vyhlížel nepřátele. Ne! O tohle nejde. Chtěl si říct, že můžu sníst, co chci a kolik chci a nikdy nestloustnu? No jo, vykoktal překvapený herbinčer odpověď. Byla to neskutečně skvělá představa. Koblihy, sušenky, čokoládu? Ach bože, koláče? Vyptávala se Hedr. Herbinger jí seznam jen odkýval. Vážně, Koláče taky? Sakra, můžeš si to dát všechno najednou a ještě obalit slaninou, když budeš chtít. Herbinger čekal další výbuch, ale ten nepřišel. Hedr se posadila, zahloubaná v myšlenkách, ve tváři široký úsměv. Rozjeli se. Znovu promluvila asi o půl bloku dál. Kdybych tohle věděla, nechala bych se od vlkodlaka pokousat už dávno. No, a pak je tady všechno to hraždění, připomnělý Herbinger. Já vím, ale můžu sní tolik sladkostí, kolik budu chtít. Hedr se na to rozhodla dívat z lepší stránky. Kromě povahy po matce zdědila i mlsný jazyk. Máma na neštěstí moc tloustla a ve čtyřiceti se u ní rozvinula cukrovka typu 2. Hedr jídlo milovala a nenáviděla jeho spalování, ale i tak pravidelně cvičila, aby neskončila jako máma, tlustá a s amputovanými prsty na nohou. Koláče, herbingře! Tohle je úžasný! Herbingře jen pokotčil rameny. Kdybych proti tomu něco řekl, byl bych pokrytec. Kdyby měl R.J. Reynolds podnikový tryska, asi bych mohl zaplatil já. Dojeli do její ulice. Vládlo tu strašidelné ticho, celá byla zahalená do nadýchané běloby a úplně temná. Zastav tady, ten modrý dům patří mně. Ne, že by na barvě záleželo, protože všechny domy dostaly bílý nátěr. Jen mě něco napadlo. Honí tě mlesná, zeptal se herbinger a jako vtip to myslel jen na půl. Pokud se dožijeme rána. Chystám se sníz celý narozeninový dort a spláchnout ho super velkou kolou. Ne, vzpomněla jsem si na něco, co ten vězeň říkal o mém dědečkovi. Auto zastavilo, ona rychle vyskočila, vzala si sebou Winchesterovku. Herbinger nechal motor běžet a následoval ji je s jedním ze svých starých Thompsonů. Musela křičet, aby ji přes vítr slyšel. Na mého dědu se předtím někdo vyptával. Hledal amulet. Tvrdil, že se jmenuje Peterson. To upoutalo Herbingerovu pozornost. Pohlednej chlap a kousek menší než já. Jo, nejdřív působil příjemně, ale bylo na něm něco divného. Tak to byl Nikolaj Petrov, Stalinův oblíbený vlkodlak. Tvůj přítel? Dvakrát se mi ho povedlo skoro zabít. Při našem prvním setkání jsem ho cítil z tvýho oblečení. Má štěstí, že žiješ. Zamířili k domu. Herbinger neustále otáčel hlavou sem a tam nepřestával pátrat v okolí. Hedr nedokázala vysvětlit, jak ale věděla, že v okolí žádní vlkodlaci nejsou. Nebyly daleko, ale ani ne dost blízko, aby znamenali problém. To divné zaměřování bylo svým způsobem bezva. Další motor zaslechla dřív, než uviděla světla. Někdo sem jede, Hedr ukázala na silnici. Herbinger musel dlouho mžourat, aby je uviděl. Zaklal. Připadám se jako slepej. Bylo to SUV přehnaně nablízkaný kadilak s pochromovanými poklicemi. Hedr si okamžitě všimla Illinoisské značky. Další turisti, což znamenalo, že je musí varovat. Začala na ně mávat. Silnice byly stěží průjezdné a viditelnost mizerná. Loko řídil. Linz seděl na sedadle u ustaženého okénka, nakažení od Joanne se bál víc než o Horst měl pro sebe střední řadu, snažil se vymyslet, jak může zachránit zbytky své společnosti a Joanne vzadu vydávala divné hvízdavé zvuky. Horst riskoval rychlé ohlédnutí a trhnul sebou při zjištění, že se to ještě zhoršuje. Její tvář byla posetá purpurovými a šedými skvrnami by se tam rozšiřovala velká modřina a její pot zhoustl byl jako lesklé bahno. V nose se jí vytvářely malé bublinky, praskaly při každém výdechu. Potom už si držel na obličeji kapesník a díval se jen před sebe. Většině lidí by připadalo divné, že se ozdraví, že on vůbec nestrachuje. Jistě, líbila se mu, Dobře se na ní dívalo a byla užitečná, ale Ryan Horst ve skutečnosti neměl rád vůbec nikoho. Lidé tu prostě byli. Někteří mu byli prospěšní, ostatní ne. Pokud Joen zemře, bude to nepříjemné, ale tím to haslo. Opravdové starosti mu dělalo jen naprosté selhání na misi. Jeho společnost a skrzení i on sám budou vypadat neschopně, Horstovi na lidech nezáleželo, ale rozhodně mu záleželo na tom, co si ti důležití myslí o něm. Kelly byl po smrti, ani k tomu asi neměla daleko a věděl, že Lins a Loco se na něj teď vykašlou, protože jim nebude mít jak zaplatit. Tímhle tempem to na velkého hráče nikdy nedotáhne. Byly nedaleko nemocnice, když zahlédly čelní světla. Bylo to první fungující vozidlo od chvíle, co vyjeli z parkoviště u koloniálu. Velký pick-up parkoval na okraji silnice, světla zapnutá, kouř u výfuku prozrazoval, že motor běží. U auta se sněhem plahočily dvě postavy. Horst za nimi otočil hlavu, když je míjeli. Muž a žena, oba nabalení, oba ozbrojení. Žena na ně mávala a si je chtěla varovat, že se tohle pitomý město topí v příšerách. Loko prostě jel dál. Muž je zhodnotil pohledem a klidně kývnul hlavou, když projeli kolem. Horst by dostal facku. To je Earl Herbinger, řekl. Trefili jackpot! Zastav auto! Nejdřív musíme pomoct Joën, odporoval mu Loko. Zastav to auto, idioté, Herbinger je vlkodlak. Okřikl ho Horst, ale on ani nespomalil. Loko, poslouchej mě, dostaneme za něj celý mění. Horst se otočil, Herbinger a žena už zmizeli z dohledu. Než vysadí, že on úplně je ztratí a Horst přejde o miliony dolarů. Otočil se zpátky. Zastav auto, to je rozkaz, musíme toho chlapa odprásknout hned. Loko nereagoval. Byl příliš tupý, aby to chápal. Ona umírá. Nemáme čas. Kurva. Herbincry je nejstarší vlkodlak na světě. Odměna z Fona Silu bude obrovská a on nám teď uniká. Lins se podezřívavě ohlédl přes sedadlo. Proč si nám to neřekl dřív? No, protože jsem si chtěl většinu nechat pro sebe. Protože jsem vás tím nechtěl rozptilovat, ale ty informace mám přímo od vlády. No, od stárka. Herbingerova hlava přijde na milion babek. Linsovu motivaci chápala snadno. Ani nad tím dlouho nepřemýšlel. Slyšel si šéfa, loko? Otač to. Vrátíme se pro něj hned, jak seženeme pomoc pro Joen. Trval na svém loko. Nemocnice je hned za rohem. A to se vykašli, křičel na něj Linz. Já jsem nepřišel chytnout nějakou hnusnou nemoc, já jsem přišel kvůli prachům. Ne, řekl ještě důrazněji Loko. Horst se podíval do zadního okna. Herbinger určitě pojede jiným směrem a s ním i ta neuvěřitelná odměna silu, ale on tak snadno porážku nepřijme. Loko byl idiot. Horst cáhl do kabátu a uvolnil palcem poutko na pouzdru. Otočil se dopředu hlas klidný a smrtící, když FN-57 vyklouzla z najlonu. Poslední šance! Zastav auto, jinak! Zastřelíš mě! Zabiješ mě, Jo! Ona by chtěla, abychom ho chytili! Ona byla naší společnosti odaná. Loko se zasmál. Horst ho nikdy dřív smáce neslyšel! Byl to neradostný zvuk! <těk> Ty seš pořádný pořádnej hajzl, Horst. rozhodnuto Horst vmáčkl hlaveň FN hluboko do sedadla před ním a křikl, Lery chyť volant, než stiskl z poušť. 5,7 mm v uzavřeném prostoru ostře práskla. Z díry v látce vylétla vyspávka. Loko zařval, když mu kulka narazila dozad, Ale Ale měl výdrž, a chytil Linse se zakošili, proto Horst zvedl pistoly a střelil Loka ze zadu do hlavy. Linz získal kontrolu nad vozidlem, když Lokova hlava narazila na volant. Auto dostalo smyk a zastavilo bokem uprostřed silnice. Sklo bylo rozbité a pokryté krví. Loko se lehce pohnul a zasténal. Horst musel ten jeho velký balvan jen škrábnout. S radostí by do něj nasázel pár dalších kulek, ale Lynns mu teď blokoval výhled. Jeho jediný zbývající zaměstnanec se natáhl, našel kliku u dveří a vyklopil Jess Lokoka do sněhu. Kapitola 17. Patřila nám nác. Druhá strana byla neústupná a zatraceně tvrdá. Ti zákeřní parchenti chtěli vyhrát za každou cenu. To pro nás znamenalo jen to, že jsme jich museli zabít víc, než dostali strach. Dravis byl jako demoliční koule. Ukázalo se, že býtší lidé jsou extrémně robustní, jejich kůže skoro neproniknutelná a hojily se zázračnou rychlostí. Ne tak rychle jako lokodlaci, ale Travis jeden den spolikal půl zásobníků z AK-47 a další den už se nemohl dočkat, až znovu vyrazí do akce. Kulek ale schytal hodně, protože nebyl nejrychlejší a byl tak zatraceně velký, že se nemohl pořádně krýt. Od zranitelných smrtelníků v prvním týmu jsme ho museli držet dál, protože Travis dostával záchvaty v steku. Charlie o něm začal u ohně vyprávět historky, Přeložit by se to dalo jako zřivej vodní půvol. Sharon byla jedno velký překvapení. Jako krycí jméno jí předělili pěvkyni a mohl za to její talent. Její otec byl námořník, matka Siréna. Tenhle určité vztah vyšel líp, než bylo obvyklé, protože námořníka neutopela ani nesnědla a výsledkem byla Sharon. Otec si odvedl zpátky do lidské společnosti a vychoval z ní civilizovanou mladou dámu. To dlouho stačilo, dokud vláda neusouděla, že i poloviční siréna spadá pod fonasil. Ironý bylo, že dokud jí vláda nepomohla najít její násilnou stránku, neublížila ani mouše. Přestože byla silnější než lidé, neměla výdrž jako já nebo texaskej dlouhorohaj zřivej hodní bůvol, ale tohle děvče rozsévalo hrůzu úplně jiným způsobem. Její písně se rozléhaly džunglí. Dokázala se dostat do mužský mysli a pokroutit ji, že dotyční pořádně nevnímali svět kolem sebe. Hlídači se stávali nepozornými, hlídky nedbalými a žádný chlap nedokázal odolat jejím výslechům. Stačilo jen zamávat řasami, pronést pár slov a vězni všechno vyklopili. Ani nemluvila jejich jazykem. Na překlad jsme si přivedli místního kluka z vietnamské armády. Jmenoval se Van. Ničitel s ním jednou dělal a tvrdil, že dokáže mluvit každým dialektem v regionu. Jeho francouzština byla lepší než angličtina a jeho angličtina byla lepší než ta moje. Překvapilo mě, jak moc je mladej, ale ukázal se být užitečným a byla s ním zábava. Byli jsme velmi efektivní. Lidé z prvního týmu byli ta nejlepší parta vojáků, jakou jsem kdy poznal. Ničitel byl stoprocentní profesionál. I když s námi letěl v malém přepravním prostoru vrtulníku a seděl naproti Trevisovi, jehož jediným maskováním byla deka přehozená přes hlavu, nepoložil jedinou otázku. Dostal nás na místo, kryl naše zadky a dostal nás pryč. Nikdy jsme se nespřátelili. něčitel poslouchal rozkazy a moc toho nenamluvil. Nemyslím si, že měl rád svoje umístění nebo mě. Konavr se ukázal být lepším velitelem, než jsem čekal. Skutečně mu záleželo na všech pod jeho velením. Byl jeden z těch výjimečných vůdců se skutečnou morální integritou a protože tu v posledních desítkách let už v několika černých operacích sloužil, byl se vděčný, že jsme skončili u někoho jako on. Kdyby po válce nezůstal ve vládních službách, s radostí bych ho naverboval do LN. Byl by dokonalým velitelem týmu. Co se týče mě, já přímo na misích velel v poli. Nikdo neměl víc zkušeností než já. První jednotka mě považovala za obyčejného člověka, který se jen uměl neskutečně dobře plížit a bojovat v džungli, i když jsem si myslel, že ničitel má jisté podezření, že jsem stejný jako dekou přikrytý obr a blízkavá bohyně, kvůli které museli nosit špunty fuších. Tři dny v měsíci mě spouštěli do jámy, kterou pak trejvis zakryl něčím těžkým. I ve válce jsou věci, které nechcete dělat, abyste si pak někdy dokázali přiznat, že jste dobrý chlap. Brzy se vše změnilo. Hedr se zastavila před předními dveřmi a stáhla si rukavice, aby mohla vytáhnout klíče. Spousta starších lidí v koperlejk nezamikala, ale ona si uvědomovala, jak se dnes věci mají. Dokonce i v jejich malém městečku bylo dost delikventů, co by mohli navýšit počty v loupání. Jako v každé venkovské oblasti v zemi se tu skrývaly drogové laboratoře a kde byly drogy, tam byly i zloději. Možná bude mít štěstí, vlokodlaci pár těch veťáků sežerou a otráví se chemickým koktajlem v jejich krvi. Zabijou se tak dvě mouchy jednou ranou. Dvě slabé rány. Stuhla naslouchala. Slyšel jsi to? Herbinger se rozhlédl. Ne, připadám si jako hluchej. Přestože si přes starou zbroj přehodil koženou bundu, jak talimu zuby. Vystřeli! Prásknutí dveří od auta, řev motoru, kvílení gum. SUV to otočilo. Zasáhli náhlý strach. To musí být ti dva od vlády. Nejdřív zavraždili čejze a teď se pro ně. Běž dovnitř, nařídil Erl. Hedr našla klíč od domu a otevřela dveře zrovna, když trávník osvítila vracající se světla. Herbinger je následoval dovnitř a zavřel za nimi. Vyplašený o to štěkal v kuchyni. Německý ovčák byl připravený postavit se vetřelcům. Její pes byl jako stín, když se proplížil pokojem plece i hlava svěšené. Klídek chlapče, řekla Hedr. To jsem jenom já. O to se zastavil, zmateně naklonil hlavu. jako by ji ve mě nepoznával. Vycenil zuby a zavrčel. Uklidni se ty, troubo. Německý ovčák se přiblížil, vrčel. Pak si Hedr uvědomila, že cítí otuv strach. To ona ho děsila. Herbinger se díval přes rolety, prohlížel si silnici. Hm, nevím, kdo to je. Znáš je. O to byl její mazlíček, její věrný společník ale teď jí chtěl jít po krku. Možná měl jen tři nohy, ale stále znamenal hrozivých 40 kilo pudinou vykrmených svalů. Hrbiňre, můj pes mě nepoznává. Od okna se neotočil. Měl jsem ti to říct: zvířata se nás děsí, a zvlášť psy nás vyloženě nenávidí. Doufám, že nejezdíš na koni. O to ne! Byl jí věrným přítelem celou věčnost. Ota milovala. Takhle to nemůže skončit. Natáhla jednu ruku, ale o toho odvážné vrčení přešlo v knučení. Z oca se mezi nohama se odbelhal do kuchyně. Lámalo jí to srdce. O to? Co tam ti blbci dělají? Počkat, jeden z těch chlapů vystupuje. Zbraně. K zemi! Herbinger je chytil za rukáv a strhl na podlahu, když se okno roztříštilo. Hedr tvrdě dopadla na koberec. Práskání, jak kulky z kulometu, prorážely zdi. Zbraň burácela pršely na ně třísky a kusy sádrokartonu. Herbinger se na ně ochranářsky převalil, čistě instinktivní gesto, ale pitomé, protože on teď byl pouhý člověk a tím pádem nic víc než pitel masa. Blasé! – Nejdi si ukryt! – křikl jí do ucha, než se odvalil, zvedl Thompsona a opětoval přes okno palbu. Odpověděla mu další střelba, ale Hedr už se po čtyřech plazila do kuchyně. Právě sáhla na linoleum, když ji zasáhla kulka. Náraz připomínal úder baseballovou pálkou, podrazil nohu. Hedr překvapeně vykřikla a upadla na obličej. Vteřinu trvalo, než si uvědomila, že ji zasáhly. Nikdy dřív ji nestřelili. Pálilo to. Převalila se a chytila zalítko mezi prsty, cítila vytékající krev. Šuplata v kuchyňské lince se rozletěla na kusy, proto se pokusila splinout s podlahou. Herbinger zaslechl její výkřik. Zvedl se, nepřestával střílet, když couval do kuchyně, kde se ukryl za rámem dveří. – Trefili tě! – Jsem v pohodě! – Odpověděla, ale než to dořekla, pálení v noze zmutovalo v tu nejhorší myslitelnou bolest. Dobrdele! Ne, nejsem! Moje noha! Kolem stále létaly kulky. Herbin k ní přišel a Hedr málem omdlela, když se dotkl její nohy, hrubě ji chytil ve tmě. Pevně ji držel, zatímco si prohlížel zranění. Hedr vyjekla, když se ozvala přerušená nervová spojení. Bolest někde uvnitř v ní přepnula skrytý spínač. Něco hluboko v se probudilo. Zalapala podechu, ale střelné zranění za to nemohlo. Pepno to netrefilo. Nepřestávej na to tlačit. A zůstaň dolé. Nepovídej, vykřikla Hedr, když explodovala mikrovlnka. Pak Herbinger prostě zmizel. Možná byl jen člověk, ale i tak byl rychlý. Erl se minotauří bundou zakryl obličej a proskočil bočním oknem. Byl to starý, solidně postavený dům a Earl při tom všem vzrušení zapomněl, že už není blkodlak. Tu skutečnost se rychle uvědomil, když ramenem přerazil dřevěné příčky a dopadl do sněhu ve spršce rozbitého skla. Sakré! Zachraptěl Earl, když vstal a ukryl se v hlubokých stínech u zdi. Tohle skutečně polelo! Střelba ustala. Erl se okamžitě zvedl a vyrazil. Běhání ve sněhu bylo mnohem obtížnější, než by mělo být. Nohy měl příliš slabé. Dostal se k čelní stěně domu krekonenové. Erl se přikrčil a vsoukal do úzké mezery mezi domem a zasněženým keřem. S výjimkou čelních světel, která útočníci neprozíravě ani nenamířili na cíl tu vládla tma. Světlo se odráželo od sněhu na silnici, osvětlovalo dvarek, ale vše ostatní ponechávalo v hlubokých stínech. Erl vykoukl přes okraj verandy. Byly tam dva. Menší biolog s oholenou hlavou zápasl s nabíjecím pásem SAV, zjevně tu zbraň dobře neznal. Starší muž se šedivějícími vlasy a karabinou M4 stoupal po schodech, mířil k rozstříleným předním dveřím. Okna SUV byla tmavá, proto nevěděl, kolik dalších cílů tam je a tak se rozhodl začít s těma dvěma. Bylo by snadné rovnou je odprásknout, ale Earl by rád zjistil, proč na něj vůbec stříleli. Už dávno své Thompsony opatřil popruhem, který mohl připevnit k zbroji, aby byl schopen zbraň upustit a použít ruce. Earl vždycky rád řešil problémy ručně pustil Thompsona, když se první střelec rozběhl k hlavním dveřím. Dělej, rajené kraj Ten zatracený krám se zaseknul, odpověděl viditelně frustrovaný parťák z SAV. Vydrž, Larry, počkej na mě! Ména pro něj nic neznamenala. Earl se usmál. Ti dva idioti se tak moc zafixovali na to, co je uvnitř domu, že neviděli nebezpečí, co měli přímo pod nosem, Soustředění se na předpokládanou hrozbu a ztráta periferního vidění byly běžným následkem návalu adrenalinu. Proto Erl nováčkům opakoval, aby se neustále hlídali okolí. Čertu s tím, křikl Larry, když zvedl nohu, aby vykopl dveře. Erl se natáhl pod zábradlým berandy, chytil ho za druhý kotník a trhnul. Larry překvapeně vyjekl, když náhle ztratil půdu pod nohama, a skutálel se po zledovatelých schodech. Earl se okamžitě přesunul na verandu. Odkopl karabinu M4 do sněhu, pak Larry ho brutálně udeřil pěstí přímo do obličeje. Earl věděl, jak se dá chlap omráčit. Sice se zamračil, když mu otřez putoval kostmi v ruce, ale Larry už byl mimo. Ten jménem hrájen vzhledl od své snahy odstranit závadu na SAV, a uviděl přicházejícího Erla, který se vykračoval se sebejistotou šelmy. Do prdele! Ryan zahodil S.A.V., sáhl přes hrudník a strčil ruku pod kabát. Remení pouzdro, pobavilo Erla. Byla pohodlná, ale dost nepraktická, když cíl stál přímo před vámi, což Erl rychle demonstroval tím, že se natáhl a uvěznil Ryanovu ruku pod kabátem. Kurva! Zaklal znovu rajen a vyvalil oči, když mu došlo, že takhle pistoli nevytáhne. Erl se usmál a podaroval menšího chlapa brutální hlavičkou. Když se jejich chlebky střetly, ozvalo se hrozivé zadunění. Ryan upadl zády do sněhu. Lehce omámený Earl od Vrá Voral držel se za čelo. Tohle byl další trik, který skvěle fungoval u vlkodlaka, ale u člověka to bylo horší. Zatraceně, to byla síla. Když došlo na hlavičky prohrávali všichni. Ale jak se říká, když je nápad hloupý a vyjde, tak hloupý nebyl. A Ryan byl vyřazený, napůl obráčený sténal na zemi. Erl se přikrčil, čekal, jestli se ukážou další zabijáci. I když přitom proklínal svou nepřipravenost a celkově mizerné lidské smysly, Erl usoudil, že tu je jen tenhle párek idiotů. Srychle narůstající bolestí hlavy vytáhl Érl padlému protivníkovi z kabátu pistoli. Byla to jedna z těch přehnaně velkých belgických plastových hraček, do kterých se vešla celá krabice mrňavých průbojných kulek. Zahodil je do křoví. Larry byl pořád v limbu, ale i tak ho pro jistotu prošacoval. Tentokrát našel 50 Desert Eagle, což byla asi ta nejtěžkopádnější pistole, jaká se kdy vyráběla, a co hůř, tahle byla vykládaná zlatem. El tu přezdobenou obludnost s úšklepkem hodil Kerkononové na střechu, kde zůstane schovaná, dokud nerostaje sníh. Odtáhl Larry ho za nohu k jeho partákovi a položil ho tam. Ryan se hýbal, tak mu Erl trochu pomohl se vstáváním kopancem do žeber. Moje hlava. Ryan se probral, uviděl Thompson namířený přímo do jeho obličeje, došlo mu, co se stalo a okamžitě začal k Prosím, nezapíjej mě, mrzí mě to, vážně mě to mrzí, Herbingere, prosím, neubližuj mi. Máš proti mně výhodu, víš, kdo jsem? Tak co jste záč a proč jste po mně stříleli? Erlovi chvíli trvalo, než si uvědomil, že mu Ryan připadá povědomí. Pačkej! Erl se sklonil, chytil Ryana zalímec a přitáhl si ho. No jistě, byl to jeden z jeho starých nováčků. Harst? Ryan Harst? Jo, pamatuješ si mě? Potvrdil Horst a na obranu zvedl ruce. Bylo vidět, že se mentálně nepřipravil na situaci, kdy bude mít navrch Erl. No tak, chlape, dávej bacha, kam tou věcí míříš. Tímhle, Erl Thompsona vrazil Horstovy pod nos. Máš štěstí, že ti ho nezarazím do prdele. Co tady děláš? Lovím monstra, jak si nás učil. Hlasem třásl očil, sakra vladej, já tě vyrazil. Erl si pamatoval, že Horst byl pouliční grázl, ale toho předem nevylučovalo ze zařazení do třídy nováčků. Pár Erlových nejlepších lovců dřív sedělo. Důležitou věcí bylo, že šlo o přeživší. Problém s Horstem nebyl v tom, že přežil, ale jak přežil. A když si LM zjistila celý příběh, okamžitě ho vykoply. Vidím, že jsem se rozhodl správně protože žádný slušný lovec by se nenechal zbít tak snadno. Proč si na mě střílel? Horst byl nervózní, očima neustále těkal k otvoru kalibru 45 na konci hlavně Thompsona. Erl si vzpomněl, že Horst byl typ vychytralýho slizouna, co si myslí, že se ze všeho dokáže vykecat. Z nosu mu uboze tekla krev, ale i tak se snažil stát rovně a dívat se Erlovi přímo do očí. Slibuju, že když mě pustíš, nikomu o tvým tajemství neřeknu. Jak, o čem tam mluvíš? Tohle ho naprosto překvapilo. Vždycky si dával pozor, aby se nováčci o jeho stavu nedozvěděli. Larry zasténal s uslzenýma očima se pokoušel posadit. Earl odtáhl Thompsona z horstova obličeje jen na tak dlouho, aby vzal Larryho hlavní po hlavě. Larry vykřikl a ustrašeně si hlavu zakryl rukama. Ty zůstaň dalé. Hlaveň tampsna se vrátila k horstovou krku. Ty mluv. Byl to skvělý johář. Nikomu neřeknu, že jsi vlkodlák. Koukni, můžu ti dát peníze. spoustu peněz. Strajda je boháč, on ti... Přikrčil se, když mu Earl vlepil políček. Earl z toho v mrazu štípala ruka. Vypadám jako idiot. Když je cel, že jsem vlkodlak? Agent Stark, vyhrkl Horst v naději, že Erl obrátí vztek proti někomu jinému. Stark nám řekl, jak velkou bychom dostali odměnu z Řekl nám, že ses utrhl z řetězů a že všechno dnešní zabíjení je je vina. Stark, Erl se zamračil. Pokud po něm půjde UPKM, měl na krku mnohem větší problém než Nikolaje, záhadného Alfu, starobylé a Smečku Vlkodlaků. Agenti UPKM byli otravní, ale svoji práci odaní. Jestli skončí na jejich podělaném seznamu, může si pak jen najít kámen, pod kterým by prožil zbytek života. Kde je stárk? Horst vypadal šťastný, že to může prozradit. Erl si pak bude moct vybít vztek na někom jiném. Doposled jsem ho viděl v nemocnici. Erl dostal nápad. Stark tě lhal. Netuším, proč. Ten chlap je blázen. Sleduj. Sklonil Thompson a vytáhl z kapsy zavírací nůž. Když ho Erl otevřel, hor s sebou trhnul. Určitě si představoval, že ho s ním chce pořezat, ale Erl se místo toho řízl do vlastní ruky. Malou krvácející ránku podržel přímo před horstovým obličejem. Vidíš, ta? Žádný hojení. Já nejsem vlkodlak. Jsem obyčejný člověk. Krev dál tekla. Zabiješ mě a dočkáš se na nejvýš obvinění z vraždy, ale s fona silu neuvidíš ani Vindru. To je čistě Starková chyba. Horst kýval hlavou, díval se na krev. Já se jen snažil pomoct. Znáš to, zachraňování lidí, ochrana veřejnosti, stejně jako LM Jsme na stejné loti. Je to jen jedno velký nedorozumění. Já jen dělal svoji práci. Práci. Pokud by byl z jiné společnosti, pár dalších lovců by se teď hodně hodilo. Lovci monster SRO byli nejlepší, ale i ostatní společnosti měli sakra dobrý chlapy, a Copper Lake teď potřebovalo všechnu dostupnou pomoc. Kdo by si sakra najal někoho jako ty, Brajevská likvidační společnost, odpověděl rychle horst, nikdy jsem o nich neslyšel. BLS se základnou Chicagu. Nic mi to neříká, trval na svém éle. Horst jakoby splaskl. Larry začal znovu vstávat, tak ho Erl kopl do ramene. Tentokrát už mu to asi došlo a zůstal ležet. Tohle museli být ti další lovci, které zachránil u koloniálu, za což se mu promptně odvděčili kerou v zádech. Kdo je velitelem vašeho týmu? Horst z odpovědí váhal. Já jsem velitel tý... Erl si odfrkl. To se dělo. Jistě, některé další společnosti byly profesionální, ale na každou z nich připadalo pět malých, neschopných, co jen chtěli kasírovat z Fonasilu. Od takových amatérů žádnou pomoc nedostane. Když pokus o jeho zabití zahrnoval pokropení půlky pozemku pásovým kulometem, pravděpodobně by byly nebezpečnější místním než lokodlakům. Erl se naklonil blíž a dal Horstovi rozkaz – Tón jeho hlasu nenechával nikoho na pochybách, že nejde o pouhé doporučení. Seber svoj tým a vypadni z města. Jestli to zvládneš, informuj ostatní a sežeň pomoc. Horst vyvalil oči. Vypadal spokojený, že odsud vyvázne živý. Erl pustil jeho límec a ukázal nožem na Leryho. Horst omámenému příteli pomohl a oba se dovrávorali ke svému autu. Horsté, křikl za ním Erl, jeho bývalý zaměstnanec se otočil. Jako důkaz profesionální zdvořilosti mezi dvěma lovci tě tentokrát nechám jít. Ale připleť se mi znovu do cesty a skončíš pod drnem. Horst na něj souhlasně kývl, ale Erl viděl nenávist v jeho očích. S tímhle budou problémy. Erl se chvíli pohrával s myšlenkou, že je oba odpráskne a ukončí to hned teď, když se z domu za ním ozvalo děsivé zavití. Lidé z vůdu naskákali do relativního bezpečí svého auta. Erl se otočil a pozvedl samopal. Zatraceně, Hedr, teď ne! Vyrazil ke zledovatelým schodům, zatímco Cadillac se rychle rozjel. Nechtěl Kerkone novou popravit, ale nevypadalo to, že bude mít na výběr. Kde to jsem? Chvílí to trvalo. Byla tma, ale ona v ní bez problémů viděla. Ležela na podlaze v kuchyni, čímž vyvstávala další otázka, jak se sem dostala. Lednička byla otevřená, ale prout musel vypadnout, protože z ní nevycházelo světlo. Mimo provoz musela být i mikrovlnka, protože digitální hodiny nesvítily. Jak se zlepšovala ostrost jejího zraku, uviděla, že mikrovlnka je rozbitá a dveře ledničky provrtané dírami. Dvířka skříněk vysela na polámaných pantech. Okno nad dřezem bylo rozbité a padal jim do domu sníh. Slabé záclony u okna povlávaly ve větru. A proč jsem celá ulepená? Fuj, co je to za bordel? Na rukou a obličeji měla něco vlhkého a teplého. Vsáklo jí to do oblečení, lepilo se jí na tělo. Zvedal se jí žaludek, asi měla i horečku. Musela jsem se přišerně opít. Pomalu se jí vracely události minulé noci. Bakly, monstra, pokousání, od plata. Pak se pramínky vzpomínek změnily v záplavu, když se protrhla přehrada. A Hedr si uvědomila, jak přesně skončila na kuchyňské podlaze. Zvedla potrhanou nohavici a zkontrolovala lítko, ale sval byl neporušený a hladký. Ležela tu, stěžka dýchala, děkovala, že je naživu a přála si, aby to byl jen zlý sen, přestože věděla, že není. Její smysly byly příliš ostré. Na dvorku slyšela hlasy a dva běžící motory. Kuchyně byla cítit rozbitými skřínkami, rozsypanými odpadky a smrti? Spanikařila, uvědomila si, že si nepamatuje nic po tom, co jí postřelili. Bolelo to, byla vyděšená a pak co? Co udělala? Pamatovala si, jak se strach uvnitř ní mění ve vztek a pak nic. Židle byly převržené. Jedna rozbitá. Ve stínech pod kuchyňským stolem byl jeden tmavší. Tyhle vzpomínky jí připadaly cizí, jako by jí nepatřili, ale věděla, že ho tam odhodila ona. Pocházela z toho krev na jejím oblečení a tváři. Zraněná se potom ohnala. Pamatovala si, jak se instinktivně pustila do jídla, protože se potřebovala uzdravit. A pak náhlý šok a odpor. Další sada vzpomínek se vytratila a nechala ji samotnou. Vplazila se pod stůl. A to? Žádná reakce. Stín se nepohnul. Byl to on. O to byl mrtvý. Natáhla se po svém psovi, přitáhla si ho do klíne a začala vzlikat. Kolébala se sem a tam. Zabila svého psa, svého přítele. Hedr zvedla hlavu a zavila svůj smutek hlasem, který byl něco víc než jen lidský. A to byl zavražděn a ona si to skoro nepamatovala. Krví na tvářích protékaly slzy. Předtím jí Herbinger varoval. Byla monstrum, ani se fyzicky nezměnila a jedla svého psa. Kroky slyšela dlouho dopředu. Herbinger podle obvyklých standardů našlapoval tiše, ale v jejich uších zněl každý dopad boty jako zaburácení hromu. Zastavil se ve dveřích. Seděla k němu zády, ale nemusela se otáčet, aby věděla, že na ně míří zbraní. Hedr! Septal se váhavě. Určitě byl připravený, že vyskočí, bude mít zlaté oči a tesáky a napadne ho, aby je mohl bez výčitek odprásknout. Hedr! Zabila jsem ho, zašeptala. Co? Další krok. Za skřípání střepu mezi jeho podrážkou a podlahou. Ota, zabila jsem ota. Držela krví nasáklou kožešinu v náručí, kolébala se. Utrhla mu další nohu. Připadalo to její zlé pulce zábavné. Zabila jsem ho a jedla. Lovec mlčel. Ve své představivosti ho viděla, jak zapírá starý samopal o rameno a srovnává mířidla s jejím zátelkem. Ani to neucítí. Zaslouží si to. Ale on místo, aby jej vysvobodil z utrpení, řekl, byla to nehoda. Ovládla si to rychlé. To je dobrý znamení. Zastřel mě, herpinčre. Jen když budu muset. Slibuješ? Slibuju. Kovové cvaknutí, když Herbinger zajistil zbraň a zaskřípání najlonového popruhu, jak s ní přestal mířit. Další dva kroky a pak jemná dlaň na jejím rameni. Mluvil konejšivým hlasem. Páď, musíme tě umít.